בעזרת השם, ננסה ונצליח, ספר שבחי ערן. הקדמה. עתר הייתי לבאר ולספר קצת מעט מזהר מקדושת הנהגת רבנו הקדוש והנורא ז"ל, מיום שעמד על דעתו עד היום שנסתלק בשלום. קצת מה ששמעתי מפיו הקדוש בעצמו, וקצת מאנשים אחרים שהכירו אותו מאודו, וקצת מה שראינו בעינינו. ואם אמנם ידעתי, גם ידעתי כי רבים יהיו אשר לא יאמינו בדברים האלה. כי רבים קמים עליו. עם כל זה לא יכולתי להתאפק מעוצם, הפצרת ותשוקת אנשים רבים וכן שלמים, אשר הדבוש, להדפיס קצת מזה. גם שעיפי ישיבוני, חיליוטי יעצוני. אבל על כל פנים, ההנהגות המבוארים כאן הן הנהגות קדושות וטובות מאוד. אשרי שיוחז בהם, וראויים לחוקקם על ספר הנהגות כאלו. יהיה העושה מי שעשן. על כל פנים, ההנהגות האלו הן טובים וקדושים מאוד. בהכרחה אוכל למנוע טוב מהולכים בתמים, אשר נפשם היוותה למצוא בספר דרכים ישרים הללו. וגם האמת עד לעצמו, ומי שיביט בין האמת בספרי רבנו ז"ל, יבין בעצמו כי דברים כאלו אי אפשר להשיג כלל בשכל אנושי, כי אם לקדוש ותוהו בקדושה וטהרה יתראה כמותו, ואי אפשר להעריך בזה כי הם אך כדרך שאומרים העולם, או שלא יועיל, או שהם שלא לצורך. על כן ליבי הלך אחת הנה ואחת הנה בעניין זה. ואמרתי ויהי מה ארוצה דברי אלה. למען עידודו האחרון יקומו ויספרו לבניהם, וממנו יראו וכן יעשו. ללך בנתיבות הללו ולדרוך בעקבותיו. כי זאת אין צריך לפנים שהנהגות כאלו הן הנהגות קדושות ויקרות. כל אחד ואחד יכול להתקרב לאשר מטבח על ידי הנהגות כאלו. כי הם דברים השבים לכל נפש כקטן כגדול, ואפילו הפחות שבישראל אם ירצה לחוס על חייו ולחשוב על תכליתו הנצחי. מרגיל עצמו ללכת בנתיבות ודרכים הללו המבוארים פה, בוודאי יזכה לחיי עולם, ויוכל לבוא למעלות גבוהות קדושות כאחד מבני העלייה, אם יהיה חזק בדעתו לאחוז דרכו הטוב תמיד, כי התד חזק בא לימות ככל המבואר פה לקמן. זאת לדעת כי כל המבואר פה אינו אפילו כטיפה מן הים הגדול, מעוצם קדושתו והפלגת מעלתו העולה למעלה למעלה, במקום שאין יד זכל אנושי שולטת שם. וגם אין רצוננו לבאר קצת נופתים נוראים שראינו ממנו, כי אין אנו עוסקים לספר בשבחיו הקדושים כי אם מה שנוגע ליראת השם. אמרתי אך יראו אותם הדברים יקחו מוסר, וכל האנשים הרואים דברים הללו בכתב אצלנו כולם יודו וישבחו ויפארו אותם. ונוגע בלבם התעוררות גדול לה' מטבח. וכולם מבקשים ומפצירים בי להביעם לדפוס. העתירו עלי דבריהם עד שהוכרחתי למלות רצונם. וה' מטבח ירחם עלינו שנזכה ללך בדרכי אבותינו, אשר עשו בהמה ובהירה רצון קונם, עד יבנה ציון וירושלים, וישובו ישראל אל ארובותיהן כיונים במהרה בימינו אמן. א. בהיותו בימי קטנותו, בא דעתו לפרוש מהעולם. ורצה לשבר תאוות אכילה, אך עדיין היה בשכל קטן, ונדמה לו שזה אי אפשר שיניח מאכילתו, לפי מה שהיה רגיל לאכול בבוקר, בצהריים וכו'. על כן ישב עצמו שיהיה בולע כל מה שיוכל, דהיינו שלא יהיה לועס מה שיוכל, רק יבלע כמות שהוא, כדי שלא ירגיש שום טעם באכילתו. ועשה כן ועלה נפיחות בצווארו, ואמר שהיה אז רק בן שש שנים. בהנהגה, בהנהגה זו שמעתי לדבר גדול מצדי גדול מאוד מאוד שנהג, שנהג כך שהיה בולע אכילתו בלי לעיסה אך הוא ז"ל נהג כך בהיותו בן שישה שנים. ב. גם בהיותו יושב לפני רבו ללמוד בימי קטנותו היה רוצה תמיד לקיים שיביתי השם נגדי תמיד והיה מתייגע לצייר נגד עיניו שם הוויה ברוך הוא ומחמד שהייתה מחשבתו טרודה בזה לא היה יודע מה שלומד והיה רבו כועס עליו ואף על פי כן כל ימי ילדותו היה עושה ענייני מעשי נערות הרבה מאוד, דהיינו ענייני צחוק וקפיסות וטיול, והיה רגיל בזה מאוד. ג. אחר כך נתגדל יותר, וכשנשא במצווה קרא אותו דודו הרב הקדוש מורנו הרב רבי פיים ז"ל, אב בית דין בקהילת קודש סידילקוב, ואמר לו הפסוק אני היום ילידיך, כי זה נאמר על היום שאדם נשא במצווה כמובן בספרים, העין רש"י שם וזוהר פרשת משפטים צד"ח עמוד א. ואמר לו קצת מעט דברי מוסר, והיה יקר בעיניו מאוד כמוצא שלל רב. אחר כך נכנס לחופה, ותכף ביציאתו מן החופה היה מתלהב מאוד ומתגעגע מאוד לעבודת השם מטבח, ונכנס בעבודת השם מיום אל יום. ד. גם בימי קטנותו התחיל להתמיד מאוד מאוד בלימודו, והיה משלם למלמד מכיסו שלושה הגדולים בעד כל דף גמרא שהיה לומד עמו. מלבד שכר לימוד שהיה אביו משלם למלמד, היה הוא בעצמו ז"ל נותן למלמד משלו שלושה גדולים בעד כל דף ודף, כדי שהמלמד הכריח עצמו ללמוד עמו הרבה דפים גמרא בכל יום. כן היה שהיה המלמד לומד עמו כמה וכמה דפים בכל יום ויום, והוא משלם לו כנ"ל ג, ג' גדולים בעד כל דף ודף מלבד שכר לימוד. ה. Hey. וכן היה נכנס בעבודת השם, וכל עבודתו היה בעצניה גדול מאוד מאוד. עד שלא ידע שום אדם ממנו כלל, כי היה סתום וגנוז מאוד, וכל עבודתו היה בסתר ובעצנע גדול, ועיקר עבודתו בתחילה היה בפשיטות גדול, בלי שום חוכמות כלל, רק בפשיטות גמור. כל דבר ודבר שעשה הכל היה ביגיעה גדולה ובכוח גדול ובמסירת נפש, ולא היה לו שום דבר עבודה שבא לו בנקל. ראה כל דבר ודבר בא לו ביגיעה גדולה מאוד, שהיה מייגע עצמו כמה זמנים בשביל כל דבר ודבר בעבודת ה'. והיה לו כמה וכמה עליות וירידות, אלפים ועובבות עד אין שיעור וערך. והיה קשה וכבד עליו מאוד מאוד להתחיל לכנוס בעבודת השם, לקבל עליו או לעבודתו ידבח. והיה רגיל להתחיל איזה ימים לעסוק בעבודת ה', ואחר כך נפל מזה, וחזר והתחיל, וחזר ונפל, וכן היה כמה וכמה פעמים. עד שפעם אחת נתחזק אצלו, שיהיה חזק מאוד שיוחז בעבודת השם לעולם, ולא יסתכל על שום דבר בעולם, ומאז והלאה נתחזק ליבו בהשם. ואף על פי כן גם אחר כך היה לו תמיד עליות וירידות רבה מאוד מאוד, רק שאחר כך היה חזק שלא יניח עבודתו יתברך לעולם. אף על פי שיש לו ירידה לפעמים, אף על פי כן יהיה מתחזק עצמו בעבודת השם יתברך בכל מה שיוכל. והיה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש, דהיינו, כשנפל ממדרגתו לפעמים, לא היה מייאש עצמו בשביל זה, רק אמר שיתחיל מחדש, כאילו לא התחיל עדיין כלל לכנות בעבודתו ידבח. רק עתה הוא מתחיל מחדש, וכן בכל פעם ופעם תמיד, היה רגיל להתחיל מחדש. והיה לו כמה התחלות ביום אחד, שגם ביום אחד לפעמים נפל מעבודתו, ומתחיל מחדש, וכן כמה פעמים ביום אחד. זין. והיה מתמיד בלימודו מאוד, ולמד הרבה מאוד ש"ס ופוסקים ותנ"ך ועין יעקב וספרי הזוהר ותיקונים וכל כתבי האריזה עלו שר ספרים הרבה מאוד וספרי מוסר הרבה מאוד. ואמר שכל הספרים קטנים המדברים במוסר כולם היו בבית אבי ולמד כולם. גם למד הרבה ראשית חוכמה. ואמר בפירוש שלמד את ספר ראשית חוכמה פעמים אין מספר וגודל בקיאותו בכל הספרים, כפי מה שראינו בעינינו קצת, היה בלי שיעור. ובפרט בספרי תנ"ך, ואין יעקב כל כתבי הארי, וספרי הזוהר ותיקונים, לא נמצא דוגמתו בעולם. כי כל התורה הכולה הייתה מוכן, מוכנת לפניו, ושגרו בפיו כשולחן הערוך ממש, כדבר המונח לפני האדם, לפני עיניו, שיכול לקח לעצמו מה שירצה. כן, ממש היו כל הספרים הקדושים מוכנים לפני עיני שכלו הקדוש בכל עת שרצה. וקצת מזה יכולים לראות ולהבין בספריו הקדושים. ח. וסיפר שכל לימודו בא לו ביגיעה גדולה, כי בתחילה היה לומד משניות ולא היה מבין לימודו. והיה בוכה הרבה לפני השם מטבח שיאיר עיניו. והיה בוכה ובוכה כל כך עד שזכה שיוכל ללמוד משניות. וכן אחר כך למד שאר ספרים ולא היה מבין גם כן. והיה בוכה ובוכה גם כן הרבה מאוד עד שזכה להבינם. וכן בלימוד זוהר וכתבי אריזה היה בוכה גם כן הרבה עד שזכה להבין. ואמר שבתחילה בכל ספר וספר שלמד לא היה מבין בו, והיה קשה לו הרבה, ולא היה יכול לעמוד על פשוטן של דברים, והיה לו איסורים גדולים מזה, והיה לימודו והגיעה גדולה. ואף על פי כן למד הרבה מאוד, כי היה מחזק עצמו מאוד, והכל זכה על ידי תפילתו ובחירתו כנ"ל. ט. והיה מתענה הרבה מאוד, וכמה פעמים מתענה משבת לשבת, והכל בימי נעוריו ממש, קודם היותו בן עשרים שנה. לפעמים התענה שני פעמים משבת לשבת רצופים זה לזה, ואף על פי שהיה ילד שעשועים, מגודל בתפנוק, והיה אדם דק מאוד, אף על פי כן לא היה חס על עצמו כלל, והתענה ושיגף עצמו מאוד, והתענה חי פעמים משבת לשבת בשנה אחת. י. אך עיקר עבודתו אשר על ידה זכה למה שזכה, היה רק ריבוי התפילות והטחינות והבקשות והרצויים והפיוסים. שהיה רגיל מאוד להתפלל ולהתחנן לפניו ידבח, והיה מרצה ומפעש אותו ידבח בכמה מיני תחינות ובקשות שזכהו בהחמיו לקרבו לעבודתו ידבח, ועיקר מה שהועילו היו התפילות שהתפלל בלשון אשכנז, שהיה רגיל מאוד לייחד לו איזה מקום שמצא שאין שם בני אדם, והיה מפרש שיחתו לפני השם ידבח בלשון שמדברים בו, דהיינו בלשון אשכנז. והיה מרצה ומפייס אותו נדבך, ומבקש ומתחנן לפניו נדבך בכמה וכמה מיני טענות ונטלאות שראוי לא יתברך שיקרבו לעבודתו. והיה רגיל בזה מאוד מאוד, והיה מבלה ימים ושנים על זה. גם היה מטמין עצמו על גבי בית אביו תחת הגג, שהיה שם כמו חדר במחיצה של קנים, שמחזיקים שם תבן ומספוא. ושם היה מטמין עצמו והיה אומר תהילים. והיה צועק בלחש להשם מטבח שיזכהו לקרבו אליו תמיד. והכלל שכל המיני בקשות שבעולם שנמצאים באיזה ספר שיהיה המצוי בינינו, הכל כאשר לכל לא הניח שום תחינה או בקשה שלא אמרה כמה וכמה פעמים. אין תהילים, ספר שערי ציון והבקשות הנתפסים בסידורים הגדולים, ושאר מיני בקשות ותכינות, ואפילו התכינות הנתפסים בלשון אשכנז אולם לא הניח מלאמרם. והיה רגיל לומר כל התחינות שאחר מעמדות הנתפסים מחר כל יום ביום. והוא היה הרגיל לומר כל התחינות כולם של כל הימים בפעם אחד. גם היה רגיל לפעמים לומר בתהילים רק הפסוקים המדברים, מתחינות ובקשות וצעקה לה' נדבך. והיה אומר רק פסוקים אלו. והשאר לא היה אומר. והיה אומר כל הפסוקים האלו מכל ספר תהילים בפעם אחד. ומלבד כל זה העיקר היה מה שהיה מתפלל מעצמו. דהיינו מה שהיה רגיל לדבר מליבו לפני השם מטבח ראשון אשכנז, שהיה מתפלל וטוען לפני השם מטבח בכמה וכמה מיני טענות וטחינות ובקשות שאמר מדעתו ומליבו כנ"ל, שיזכהו השם מטבח לעבודתו. וזהו העיקר מה שהואיל לו לזכות למה שזכה, כך שמענו מפיו הקדוש בפירוש. י"א: וכמה פעמים היה מדבר לפני השם מטבח דברי טחינות ובקשות מליבו. ונזדמן לו בתוך דיבוריו טענות יפות ותפילות נכונות ומסודרות והוטבו בעיניו, והיה כותבם אצלו לזיכרון למען מי רגיל להתפלל אותם גם אחר כך. וכן היה רגיל בעניין זה לדבר בינו לבין קונו הרבה מאוד מאוד. וכל תפילותיו היו שיזכה להתקרב לה' נדבך, והיו לו טענות גדולות לה' נדברך על זה. י"ב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 ואין מסתכלין עליו כלל, רק אדרבה, מרחיקין אותו בכל מיני התרחקות מעבודתו ידבח. אך אף על פי כן היה מחזק עצמו מאוד מאוד, ולא הניח את מקומו. כמה פעמים היה שהיה נופל בדעתו מחמת זה, שראה שמתפלל ומעטי ומפציע כל כך שהתקרב לעבודת השם ידבח, ואין מסתכלין עליו כלל, מחמת זה נפל לפעמים בדעתו. ולא היה מדבר עוד כל כך בינו לבין קונוייז ימים. אחר כך נזכה בעצמו והתבייש בעצמו על שיראה הרע מדותיו ידבח כי באמת בוודאי השם ידברך חנון וחום הוא בוודאי רוצה לקרבו וחזר ונתחזק בדעתו והתחיל שוב להתיר ולדבר לשני השם ידבח כנוע וכן היה כמה פעמים. י"ג <g> היה עושה כל מיני עבודות פשוטות של עבודת השם בלי שום חוכמות והכל בעצנע לכת תכף כשיצא לחוץ היה עושה בכוונה כל מיני מעשי נערות, כל מיני שחוק וקפיצות ושאר עניינים כאלו, עד שלא היה יכול לבוא על דעת שום אדם שהוא רוצה בעבודת השם. ובתחילה בימי ילדותו היה נוהג שהלוקח חזק גדולים והחליפם על טפלים, ונכנס לבית הכנסת בעצניה דרך חלום וכיוצא, ולקח עמו הספר שערי ציון, ואמר אלה שם ייחוד של עשיית מצווה, ולקח טפל אחד לשטיחה לתוך המתן בסתר. אחר כך חזר ועשה עצמו כאילו מסיח דעתו מזה. ואחר כך חזר ואמר אל השם ייחוד הנ"ל וחזר והשליך פרוטה אחת לתוך המתן בסתר. וחזר והסיח דעתו. וחזר ואמר אל השם ייחוד הנ"ל ושליך עוד פרוטה אחת. וכן חזר ועשה כמה פעמים עד שהשליך כל הפרוטות לתוך המתן בסתר. ועל כל פרוטה ופרוטה אמר אל השם ייחוד הנ"ל. וכוונתו היה כדי שיעשה מצוות רבות. כי עבודתו היה בפשטות גמור ובלי שום חוכמות כלל. כן היה עושה ועובד את השם נדבך בכל מיני עבודות פשוטות לגמרי, בלי שום חוכמות כלל. אף על פי שבאמת היה חכם גדול ומופלג בחוכמה מאוד מאוד גם בימי קטנותו במן נעוריו, כאשר היה מפורסם לכל מכיריו. אף על פי כן, לא השתמש בשום חוכמה כלל בעבודת השם. רק היה נוהג לעשות כל העבודות הפשוטות שבעולם, דהיינו. לימוד התורה הרבה, ומצוות מעשיות, וריבוי תפילות, ובקשות, וריבוי התבודדות מאוד, לדבר ולפרש שיחתו לפניו ידבר כנ"ל, וכיוצא בזה. וזה היה היכה חוכמתו הגדולה מאוד, כי מעוצם הפלגת חוכמתו, זכה תכף לחוכמה זו, שאין צריכים שום חוכמה כלל בעבודת השם, כי זה היכה החוכמה הגדולה מן הכל, כמבואר בדברינו כמה פעמים, שלא להיות שום חכם בעבודת השם. רק בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות פלד. <קק> י"ד כל דבר ודבר שרצה לעשות בעבודת ה' היה קשה עליו מאוד בכל מיני כבדות שבעולם. בתחילה היה קשה עליו מאוד לשב יחידי בבית מיוחד, איזה שעות רצופים לעסוק בעבודת ה'. וזה הדבר הקשה עליו מאוד בתחילה. אך הוא ז"ל היה מכריח עצמו מאוד, שיבר את אהבתו וישב כמה וכמה שעות בכל יום בהתבודדות בחדר מיוחד. וכן היה קשה עליו מאוד מאוד העבודה שהיה צריך לעשות בכל יום. כל כך היה קשה עליו עד שלא היה אפשר לישא כלל העול מגודל הכבדות שהיה כבד וקשה עליו מאוד מאוד. רק על ידי עצה זו נשא עליו עול העבודה. היינו שבכל יום היה חושב בדעתו שאין לו רק זה היום בלבד, ולא הסתכל על יום המחרת ועל זמן שלהבה כלל. רק כאילו אין לו רק זה היום לבד. ועל כן היה יכול לישא עליו או לעבודה של זה היום לבד, כי על יום אחד לבד יכול האדם לקבל עליו כל מיני עבודות שבעולם, מאחר שהוא רק ליום אחד בלבד. וכשגמר העבודה של זה ביום המחרת חזר וקיבל עליו עבודה של אותו יום המחרת. וכן נהג תמיד, שלא היה חושב בדעתו כי אם אותו יום לבד, ועל ידי זה היה יכול לישא על עצמו או לעבודתו שהייתה כבדה עליו מאוד. ובלא זה לא היה יכול לישא עליו כלל, מחמת שהיה מרבה בעבודת השם מאוד, בכמה מיני עבודות בכל יום, בהכל בטרחה וביגיעה גדולה ובכבדות גדול מאוד, עד שלא היה אפשר לישא עליו עול כזה קיים על ידי עצה נל, שלא היה חושב בדעתו רק אותו היום בלבד כנ"ל. <תתבב> והיה רגיל בנדרים מאוד מאוד, שכמה פעמים כשבא היום קיבל עליו בנדר כל סדר עבודה שהיה רוצה לעשות באותו היום. ואחר כך, אף על פי שהיה קשה עליו מאוד, היה מוכרח לעשות מחמת הנדר. וכן עשה כמה וכמה פעמים. וכן בכל מיני גדרים, מושגים של פרישות מאיזה תאווה ומאיזה מידה, היה רגיל הרבה בנדרים כמה וכמה פעמים. וכמה וכמה פעמים נשבע על איזה דברים בנקיטת חפץ. כדי שיהיה חזק לפרוש מאותו הדבר שרוצה לפרוש עצמו. ט"ז בגודל עוצה מעלת קדושתו בשבירת התאווה הכללית שהיא כוללת כל התאוות הרעות, שהוא תאוות המשגל, אי אפשר לבאר ולספר. ואמר שהיו לו ניסיונות אין מספר, רק באמת אין זה ניסיון כלל, כי אמר שאין זה תאווה כלל. ואמר שמישהו רק חכם אמת, אפילו עכו. מאחר שהוא רק חכם אמת, ראוי שלא יהיה אצלו תאווה הזאת נחשבת לתאווה כלל. ואמר, כי מי שהוא חכם בחוכמת הניתוח ויודע סדר האיברים של האדם כפי חוכמת הניתוח, ראוי שנמאס אצלו התאווה הזאת בתכלית המאוס. ובעניין מאוס תאווה זו הפליג לדבר הרבה מאוד בעניין זה, אשר אפשר לבאר מחמת השכחה. והכלל שהיה ממאס מאוד תאווה זו בתכלית המיאוס, עד שגזר ואמר שמי חכם אמת קצת, אין התאווה הזאת נחשבת לניסיון כלל. אבל גם קודם שזכה לזה שהתבטל ונמאס אותו לגמרי התאווה הזאת, גם קודם לזה, גם אז היו לו כמה וכמה ניסיונות גדולות ונוראות מאוד בתאווה זו, אשר אי אפשר לבאר בפרט כבימנו רע ממש, בעת רתיחת הדמים, היה לו כמה וכמה ניסיונות גדולות של תאווה זו, אז אין מספר. אשר היה בידו למלוא תאוותו, והיה בסכנה גדולה מאוד מאוד. אך היה גבו חזק והתגבר על יצרו, וקפה תאוותו כמה וכמה פעמים, ואף על פי לא היה מתרחק עצמו פעם שנית לברוח מהניסיון. רק אדרבא, היה חפץ בניסיונות, והיה מתפלל להשם נדבך שיזמין לו ניסיונות. כי היה חזק בדעתו שבוודאי לא ימרוד כנגד השם ידבח. כי איך אפשר שיעשה עבירה חס לשלום ויעבור לרצון השם ידבח, אם לא שיהיה נעשה משוגע חס לשלום בעת הזאת. אבל מאחר שיהיה לו איזהו שכל בעלמא בעת הניסיון, בוודאי יוכל לעמוד לפי גודל חוזק ליבו שהיה חזק בהשם מאוד. ואף על פי כן בעת שבעליו הניסיון היה בסכנה גדולה מאוד, והיה צועק להשם יתברך מאוד, עד שזכה להתגבר, לצרוך ולהינצל. ואף על פי כן לא התרחק עצמו מהניסיון פעם אחרת, אף על פי שבשעת הניסיון הקשה עליו ומאוד כנ"ל. וכן היה כמה וכמה פעמים הרבה מאוד עד אין שיעור, והשם ידברך היה בעזרו וזכה להתגבר על יצרו ולשבר תבערת המדורה של תאווה הכלליות הזאת. והיה קדוש גדול מאוד מאוד בפרישות אהבה זו, בפרישות גדול ובקדושה גדולה ונוראה מאוד. ואמר שהבעל דבר רצה להניח לו הכל, רק שהוא יוותר לו דבר אחד. והוא אמר להיפוך, שהוא יניח הכל, רק אותו הדבר אינו רוצה להניח מלשוברו. דהיינו, שהבעל דבר היה מרוצה להניח לו שישבר כל התאוות, רק שהוא יוותר לו דבר אחד. מן הסתם היינו התאווה הכללית הנ"ל, שעיקר העץ הרע הוא בתאווה זו. אבל הוא, ז"ל, אמר להפך, שהוא יניח לו הכל מבלי לשוברו, רק זאת התאווה רוצה לשבר לגמרי. וכן היה נוהג מתחילה, שכל מגמתו וכל הגיעתו היו רק לשבר בראשונה התאווה הכללית הזאת, ולא היה משגיח כלל בתחילה לשבר תאוות אכילה, רקד רבה. בתחילה היה אוכל הרבה מאוד מאוד, הרבה יותר משאר בני אדם. ואמר, שאז היה ממשיך כל התאוות לתוך תאוות אכילה, ואחר כך שיבר גם זאת התאווה של אכילה. והיו לו כמה מיני גיאות ועבודות ומלחמות וניסיונות אין מספר קודם ששיבר התאווה הכללית הנ"ל. וכמה וכמה תפילות ותחנונים ובכיות ושיחות, שהמתפלל ומתחנן ושופך ליבו לפני ה' נתברך, וכמה וכמה מיני תחנונים ורצועים ופיוסים. שיהיה ה' מתברך בעזרו להינצל מתאווה זו, עד אשר זכה לעמוד בכל הניסיונות, וקידש עצמו מאוד בפרישות תאווה זו עד עין שיעור וערך. עד אשר זכה לשבר את אהבה זה לגמרי, עד אשר היה לפלא לא אצלו על מי שנדמה לו שקשה לשבר את אהבה זו, כי אמר שאין זה תאבה כלל, והיה מרבה לדבר בעניין זה בעניין ביטול או מאוס תאבה זו. ואמר שאי אפשר לדבר מזה עם אנשים שכבר נתגשמו בעניין זה, כי כבר נתערבו דמיהם כל כך עד שנתערב דעתם, עד שהם יכולים להבין כלל, ואין נכנס בליבם כלל שאפשר למאס תאבה זו. על כן אי אפשר לדבר בזה הרבה, אבל באמת מישהו חכם אמת קצת, לכל בקל למאס תאווה זו לגמרי, כי אמר שאין זה ניסיון כלל למישהו רק חכם אמת כנ"ל. ואמר שבהכרח שיש בכל זה סוד, כי באמת אין זה תאווה כלל. והתפאר עצמו מאוד בגודל חוזקו בשבירת תאווה זו, והיה קדוש גדול ונורא מאוד בעניין זה. ואמר על עצמו שאין לו שום תאווה כלל. ואמר שאצלו זכר ונקבה שווים. דהיינו שאין לו שום מלחמת איזה צד ערעור כשרוא שמדבר עם איזה אישה, כי הכל שווה אצלו. <תזיין> גם אמר שהזיווג של הצדיק האמת קשה עליו עניין זה, ולא די שאין לו שום תאווה כלל כי אם אדרבה, יש לו איסורים מזה ממש כמו איסורי התינוק בשעת מילה. כי ממש אלו יש לצדיק בשעת זיווג, ויותר מזה. כי התינוק אין לו דעת, על כן אין האיסורים שלו גדולים כל כך. אבל הצדיק שיש לו דעת ייסוריו גדולים מהתינוק. וזה היה אצלו דבר פשוט, ואמר שכל אדם יכול לזכורת לבוא למדרגה זו. וכפי הנראה מדבריו היה שקדושתו של עצמו גבוה עוד יותר ויותר. נדחת ואמר שאצלו איש ואישה שווים, היינו שאין מגיע לו שום צד מחשבה כשרוא אישה, רק הכל שווה אצלו בעיניו כאילו רואה איש. ואמר פעם אחת שאינו מתיירא לא מאישה ולא ממלאך. ובזה יש הרבה לבאר, כי מי שיש לו עדיין איזה צל, איזה צד פחד כלשהו מהורה אישה, אפילו אם הוא נקי מזה, רק שאין לו נקי בתכלית הזיכוך, ועדיין יש לו איזה פחד כלשהו מזה, הוא צריך לפחוד ממלאך. אבל הוא התפאר שאין לו שום פחד מזה, על כן אין לו פחד ממלאך. וזה מורמד קצת דברי רב, רבותינו זיכרונם לברכה, אנא ביסרא ואנט אש ואנא עדיפנה מנך, שאמר ואמרם חסידה אל המלאך. ומובא בדבריו ז"ל בתורה, תיקום ממשלה סימן א' בדיקותי תיניאנה. י"ט גם היה רגיל מאוד, בימי קטנותו ובימי ילדותו, לרוץ בכל פעם על קבר בעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, לבקש מאיתו שיעזרו להתקרב לה' מטבח. היה רגיל ללך לשם בלילה או בזמן החורף, בעת שהיה קרירות גדול מאוד. והיה הולך לשם בלילה, ומשם חזר והלך אל המקווה. והיה שם מקווה חוץ למרחץ, ומקווה אחד בתוך המרחץ. הוא בחר לו ללך בהמקווה שחוץ למרחץ בעת הקרירות גדול. וכבר היה עקר לו מאוד מחמת שבא בהקבר, כנ"ל, כי הדרך רחוק בין ביתו לאבד תלמין, וכן מאבד תלמין למקווה. מלבד השהיות שנשתה הרבה על הקבר, אף על פי כן, אחר כל זה היה הולך דווקא לטבול בהמקווה שהייתה עומדת בחוץ, כדי לשגף עצמו, וכל זה בעצנע בלילה. שמעתי מאחד שאמר ששמע מפיו הקדוש, שבעת שעשה הנהגות אלו, לא היה קים בן שש שנים, וכל כך היה מוצנע בעבודתו מבני אדם, עד שפעם אחת הלך למקווה בבוקר בחורף. הוא בא מהטבילה והפאות שלו היו לוחות מהמים, ותמוה עליו העולם שבחורף יהיה אדם חופף ראשו, כי לא עלה על דעתם שהיה במקווה. רק סברו שכפף ראשו, וטמאו עליו על שכפף ראשו בכירות כזה, והיו מחזיקים זאת למעשה נעות שלו, כי היה מוצנע מאוד מאוד בעבודתו. גם כל התעניתים הרבים מאוד שהטענה, לא היה יודע מהם שום אדם בעולם, אפילו אביו ואימו וקובב. רק אשתו לבד הייתה יודעת מזה, והיה המשביעה שלא תגלה לשום אדם. והיה עושה כמה וכמה תחבולות להעלים ולהסתיר כל התעניתים שהיא טענה באופן שלא ידע מהם איש. כ. ובעת שהיה יושב בבית חותנו, כשהיה חפץ לדבר עם הבעל שם טוב ז"ל, דהיינו, ללך על קברו ולבקש מאיתו איזה דבר בקשה, היה רגיל לנסוע לקהילת שמילה, שהיה סמוך לבית חותנו, והלך על קבר הצדיק המפורסם, מורנו הרב רבי שי עמיאנוף ז"ל, שהוא מונח שם. ועשה את הצדיק הנ"ל לשליח, שילך ויודיע לבעל שם טוב זה את בקשתו, מה שהיה צריך אז. כ"א, בעניין תאוות אכילה, היה לו גם כן מלחמה גדולה והגאיה גדולה מאוד מאוד קודם ששיבועה, כי בתחילה לא היה משגיח כלל לשבר תאוות אכילה כנ"ל. אחר כך רצה לשבר תאווה זו, והיה קשה וכבד עליו מאוד מאוד, וכל כך היה קשה עליו שבירת תאוות אכילה. עד שנדמה לו שכל התאוות יוכל לשבר מלבד תאווה זו של אכילה. ונדמה לו שתאווה זו של אכילה בהכרח שתישאר, כי אי אפשר לשברה. כל כך היה חזק עליו התגברות תאווה זו. ואף על פי כן התגבר עצמו וקפא את יצרו ושיבר גם תאווה זו של אכילה לגמרי. וגודל קדושתו בפרישות תאוות אכילה המפורסם לעין כל, כי לא היה אוכל כלל, וגם מעט שהיה אוכל בהכרח גדול מאוד. והוכרח להכריח עצמו בכל הכוחות כדי לאכול מעט, כדי שיהיה לו איזה כוח לחיות. ואמר שבתחילה התחיל לשבר את אהבת אכילה, דהיינו שהיה מכריח עצמו והרגיל עצמו לאכול פחות ממה שהיה אוכל תחילה. וכשנעשה רגיל בזה שיאכל פחות מקודם, ראה שגם עדיין יש לו תאווה בזאת האכילה, אף על פי שהיא פחותה מקודם, והתחיל שוב לשבר את אהבתו ולאכול עוד פחות מזה. ואחר כך ראה שגם זה תאווה, ואכל עוד יותר פחות. וכן אחר כך ראה שגם בזה יש לו תאווה עדיין, ואכל עוד יותר פחות. בדרך זה נהג את שהיה אכילתו פחותה ומועטה מאוד מאוד, בתכלית הצמצום והמיעוט אשר אי אפשר לדאר. ואחר כך יושב עצמו, שאף על פי שאכילתו מועטה מאוד, אף על פי כן עדיין יש לו תאווה בזה המעט שאוכל. מתגבר עצמו, ושיבר תאווה גם בזה המעט, עד ששיבר תאווה תכילה לגמרי. ויצא מהתאווה לגמרי בתכלית הקדושה, עד שלא היה לו שום תאווה כלל וכלל לא. ובין כך ובין כך, כשהיה פורש עצמו כל כך מאכילה, מחמת זה לא היה יכול עוד לאכול כלל. לפי נראה מדבריו היה, שאחר כך היה לו כוח לאכול בקדושה בלי תאווה כלל, אפילו אם היה אוכל הרבה, אבל כבר לא היה יכול מחמת חגילותו, שהרגיל עצמו באכילה פחותה ומהותה מאוד. ואמר שאחר כך על הים בעת שנסע לאת ישראל, אז ראה שאין לו שום חיות משום דבר, אז היה הכריח עצמו לאכול קצת. ומאז והלאה ערוגה לאכול קצת, אבל קודם לזה לא היה אוכל אפילו אכילה פחותה כזו. כי באמת גם אחר כך, אחר שהיה על הים, הייתה אכילתו גם כן מעוטה מאוד מאוד, ומקודם גם שיעור פחות כזה לא היה אוכל. בעניין הנסיעה של עוליית ישראל יש הרבה לספר גודל האיסורים העצומים והקשים מאוד מאוד שהיה לו בהליכה ובחזרה וגודל ההגיעות והמסירות נפש וריבוי המניעות שהיה לו קודם שזכה לבוא לאת ישראל. לבואר כל זה בקונטרס מיוחד לקמן בעזרת השם נדבח אפס קצהו ולא קולו כי אפשר לבאר הכל. כ"ב <חבבית> בעניין שבירת כל המידות רעות היה מופלג בקדושה מופלגת מאוד מאוד וקצת סיפר מעניין שבירת כעס ואמר שמתחילה היה כעסן גדול מאוד מאוד, ואחר כך מלחמה שיצא להיות איש כשר כרצונו נדבך, התחיל לשבר מידה זו של כעס, שזכה לשבר מידה זו של כעס. אבל תכלית שבירת מידה זו מהפך אל ההפך, דהיינו להתהפך לטוב גמור, שלא אכפת לכלל כלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד פדע בעולם, זה זכה רק בארץ ישראל, שם זכה לזה שנתבטל הכעס בתכלית הביטול. וזכה ונעשה טוב ממש, ולא נשאר בו שום צד קפידה בעלמא. עד שאחר כך, אפילו מי שהיה עושה לו כל הרעות שבעולם, לא היה בלבו שום צד צנעה וקפידה עליו. אדרבה, היה אוהבו ולא היה בלבו עליו כלל. כי היה רע כולו טוב ממש. וגודל עוצם הפלגת מידת טובה המפורסם לכל מכיריו. כי היה רע כולו טוב, בלי שום צד קפידה וכעס כלל. רע כולו טוב. זה זכה בארץ ישראל כנ"ל. כבר מבואה בספריו הקדושים תורה על זה שדייקה בארץ ישראל זוכים לבחינה זו שהיא בחינת ערך אפיים, הפך כעס וחרון אף שבשביל זה נתבע משה רבנו לארץ ישראל כמו שכתוב וימהר משה וייכוד ארצה ודרשו אבותינו זיכרונם לברכה מה ראה, ערך אפיים ראה וכו', אין שם ובמידת ענווה התפאר עצמו מאוד מאוד שהוא ענו את תכלית הענווה ואמר שאין מי שזוכה לענווה באמת, כי אם מישהו במדרגה זו שיכול לומר על עצמו שהוא עניו כמו משה רבנו עליו השלום, שכתב על עצמו והאיש משה עניו מכל האדם, וכמו שמצינו בדברי אבותינו זכרונם לברכה, שאמר רבי יוסף אל תיתנה עניווה דאי כהנא, והוא זה עליה בבחינה זו, והתפאר עצמו בעצם העלתו במידת עניווה ותכלית הביטוי לגמרי. ד"ג, ואמר שהוא עניו בתכלית העניבות בכל האיברים. כי יש אחד שהוא ענו ואין הענווה בלב, ויש שהוא ענו ואין הענווה מגיע באיזה איבר, אבל אצלו הענווה בתכלית בכל האיברים, כי ליבו וכל איבריו הם בתכלית הביטול. כ"ד גם הבנו מדבריו שהמספר עמנו, שבימינו רב בעת שיגע וטרח בשביל עבודת השם, היו לו כמה וכמה מיני סיגופים, וכפי הנשמע הוא מובן מדבריו שהיה לו כל מיני סיגופים שבעולם. אין גלגול שלג וכו' וכיוצא. ואמר שהסיגוף לאחוז עצמו לבלי לחכך עצמו כלל, זהו הסיגוף הגדול ביותר. דהיינו, כשמנשכים לאדם הדברים המשכיחים סמוך לבשר, ודרך כל אדם לחכך עצמו בכל עת שמרגיש שזה נשיכה, היה מקבל זאת לסיגוף, לאנוס את עצמו לבלי לעשות שום חיכוך, לא ביד ולא בגוף ולא בשום איבר. ואמר שזהו סיגוף גדול מאוד, כי האדם מונח והנשיכות מתגברים עז ביותר, והוא אסור לו לזוז בידיו ולא בשום איבר, רק מרגיל, מרגיש כל נשיכה במוח, והוא סיגוף גדול מאוד. וכבר שמעתי זאת גם משאר אנשים, שזהו סיגוף גדול מאוד. והוא זל עשה הכל, כל מיני סיגופים שבעולם, והכל בתמימות ובאמת עד שזכה למה שזכה אשרי לו. גם בעניין ניסורין שיש על רוב, על רוב הצדיקים ממש לא נשמע ולא נראה בעל איסורים כמותו, ואי אפשר לספר ולבהר. והיה מלא איסורים מבית ומחוץ. ומתחילה, קודם סוף ימיו, היה לו איסורים עצומים ונוראים, אשר לא היו איסורים דוגמתם בעולם. וסיפר שהאיסורים שלו הם בידו בכל עת שרוצים ומקבלם על עצמו, ובאים עליו האיסורים הללו. ובעת שרוצה לסלקם, נסתלקים מעליו. בעוצם קושי בכובד האיסורים הללו היה בלי שיעור. ואמרו בשמו שאמר שבשעה שבאו עליו הייסורים, מעצם הפלגת הצער והכאב המופלג מאוד מאוד, היה כמעט יכול למשוך עץ בשיניו מעצם הכאב. כדרך האדם שיש לו ייסורים מופלגים, שמעצם הייסורים הוא קורץ בשיניו. ועליו ז"ל היו הייסורים כבדים וקשים כל כך, עד שבעת הייסורים היה אפשר שיחתך עצים בשיניו מעצם הצער. אולם גודל ריבוי הייסורים הקשים והעצומים שהיה לו בסוף ימיו שלושה השנים רצופים היו גדולים וקשים עוד יותר ויותר בכפלי כפליים אשר אין לשעהו להעריך כלל וקצת מזה בואה במקום אחר אם ירצה השם אפס קצהו ויש עוד הרבה בזה לספר אך השמטנו הרוב אפילו מהמעט שאנו יודעים כי גם זה המעט הוא רב לספר ולא יספיקו הרבה הראיות ועוד חזון למועד לבאר יותר בעזרת השם יתברך. חפי, כלל הדברים, שבכל ענייני קדושה ופרישות הן בתאוות והן במידות, והן בענייני הגיעות ועבודות וטרחות ואיסורים, בשבילו יתברך, הכל כאשר לכל היה חידוש נפלא ונורא מאוד, והיה מופשט מכל התאוות ומכל המידות בתכלית, עד שלא נשאר לו משום תאווה ומידה שום שמץ בעלמא. וזכה למעלה נורא מאוד מאוד בתכלית המעלה, ואי אפשר לדבר כלל בעוצם הפלגת מעלתו, כי כל המוסיף גורע. וכל מה שסיפרנו עד הנה, אם אמנם כגנות נחשבו כל הסיפורים הנ"ל נגדו, לפי עוצם מעלתו שזכה אחר כך, עם כל זה סיפרנו כל זה מעניין עבודתו ותברך בימי ילדותו, למען נדע ונשכיל איך הבחירה חופשית, וכל אדם יוכל לזכות אם ירצה למעלה מופלגת מאוד. אף על פי שנדמה לו שקשה וכבד עליו עבודה מאוד, ואין מניחין אותו להיכנס כלל בעבודתו ידבח, כי התאבות והמידות רודפים אחריו מאוד. אף על פי כן צריך שיהיה עקשן בעבודתו ובלי להסתכל על כל זה. כי בסיפורים הללו יבין החכם מדעתו איך גם הרבנו הקדוש והנורא, זכר הצדיק וקדוש לברכה, עבר גם כן כל המניות והכבדות הנ"ל, ועבר בכל זה. ואף על פי כן זכה לשבר הכל נחמת שרצה באמת בעבודתו אתבך, ובחר בחיים באמת את זכה למה שזכה. ואמר שאפילו לא היה מזרע האלוקי הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, רק אפילו אם היה ממשפחה ירודה שבישראל, היה זוכה גם כן למה שזכה על ידי עוצם עבודתו והגיעתו שיגע וטרח מאוד מאוד בעבודתו אתבך. חפב והקפיד מאוד על אלו האנשים שסוברים שיכר מעלת הצדיק והשגתו שזוכה ומצד הנשמה לבד, וחמת שיש לו נשמה גבוה מאוד. ואמר שלא כן הדבר, רק העיקר תלוי במעשים טובים וגיאות ועבודות. ואמר בפירוש שכל אדם שבעולם יכול לזכות למדרגה הגבוה ביותר. כי אין הדבר תלוי אלא בבחירת האדם לבד, אם ירצה להרחם על עצמו וליישב עצמו היטב היטב מה שטוב לפניו באמת וכו'. והכל לפי רוב המעשה. כ"ז מעל כן אפילו המופתים הנוראים שראינו מרבנו ז"ל, אין אנו עוסקים בזה לספם, כי אין זה שבח אצלו כלל לפי עוצם הפלגת מעלתו. רק סיפרנו מה שנוגע לעבודתו ידברך, למען התעורר המשכיל לחפץ באמת, כי אין שום תירוץ בעולם, וכל אדם יכול לזכות למעלות גבוהות אם ילך ויתנהג בדרכי רבנו שמבוארים כאן בסיפור זה, והעיקר להיות רגיל מאוד בתפילות ובקשות רבה מאוד, בפרט לדבר בינו לבן קונו בלשון שמדברים בו, להרבות בשיחה לפניו יתברך, לרצותו ולפייסו יתבך, ולהתחנן לפניו שיקרבהו לעבודתו באמת, ודי בהערה זו לכל החפץ באמת.